Питання вирішили скурпульозно, розпланувавши час удару. Бомбардування відбудеться вночі з розрахунком, щоб дозаправка над узбережжям Перу проходила якраз після настання темряви. На землі сутінки поступляться під тьмі, а на висоті 4,5 кілометрів ще не зовсім почорніле небо даватиме достатньо світла, щоб здійснити заправку. Така корекція плану наклала жорсткі вимоги щодо часу виліту та часу зустрічі Б-2 і КС-130 над океаном. Мала значення кожна хвилина. Бомбардувальник розбігся і важко відірвався від бетонної смуги за 800 метрів до її завершення. Щойно шасі піднялись над землею і сховались у пласке дно, Швидкість почала стрімко зростати – 120, 140, 160 вузлів. «Швидкість зростає, параметри в нормі», – коментував Харрісон. «Тисяча футів, через якийсь час, – повідомив він висоту. Роберт Хетоей пробіг очима по панелях, не втручаючись у роботу комп'ютерів. Слухняний хлопчик Б-2 – Усе робив сам. Майор полегшено зітхнув. Попереду, аж до самої цілі, метеорологи обіцяли гарну погоду. І якщо тільки погодні спеці чогось не наплутали, спостерігати за десятками цифрових дисплеїв – ось і все, чим екіпаж займатиметься протягом наступних шести-семи годин. Така нудота». Майор не думав про момент нанесення удару. Він усвідомлював, що збирається в мирний час бомбити територію незалежної держави. Він також підозрював, що у приречених на знищення об'єктах будуть люди. Напевно, і його співвітчизники теж. Тільки американці здатні вляпатися в історію, котру можна владнати лише за допомогою стратегічної авіації. Хай там що... А Роберт був військовим. Його справа виконувати накази, а не думати чи ставити питання. До заправка. Ось що моляло Бобі Хетвея. Однозначно найважча частина місії. Під час стиковки екіпажі не мають права на помилку. Якщо з першого разу щось не вийде, далі доведеться заправлятися в суцільній темряві. Це чудово з точки зору конспірації. Але буде геть невесело, якщо Б-2 привід нашампурить на свій ніс товсту дупу Геркулеса. Попри це майор Хеттуей не хвилювався. Коли вони досягнуть Перу, наздогнавши КС-130, на його місці сидітиме капітан Джеремі Руа. Понеділок, 31 серпня, 16.36. Житловий корпус «Спіріт оф Аляска» Вже 40 хвилин гнав на південь, коли Ріно вирішив будити Тимура «Вставай!» Хетхантер поторсив програміста за плече «О!» – муркнув українець, не розплющуючи очей «Прокидайся!» Ага, Тимур сів Блимнув невидюшими очима «Досить валятися!» Пора вирішувати, як діяти далі. На сусідньому дивані напівлежав, випроставши травмовану ногу Алан Грінлон. На кріслі ліворуч сиділа Лаура Дюпре. Рінохедхантер посунув Тимура і пустився на канапу поруч. Диван перелякано рипнув, прогнувшись під велетнем. Скільки я проспав? тручи заспані очі, спитав програміст. Зараз пів на п'яту, сказала Лаура. «Я не пам'ятаю, як відключився. Ти хоч не забув, що забив кацу від офісного сільця?» – посміхнувся Амбал. Тимур пригадав сутичку в лабораторії програмування. За нею пролинув інший спогад, значно менш приємний, протіану Емерсон. Бразилійку, що загинула безглуздою смертю. Загинула з його вини. Хлопець похнюпився. Вище носа. Ріно штовхнув його ліктем. У нас ще є лайно, яке треба прибрати. Що з ботами? Тихо поцікавився Тимур. Я нещодавно спускався у підвал, долучилась до розмови Лаура. Наразі все без змін. Замість ботів у нас тепер 60 обдристаних овочів. «Отож ми маємо визначитися з подальшими планами», – повернувся до головного південно -африканець. «Поки ти спав, ми тут порадилися і зійшлися на тому, що варіантів є два. Перший – ми забираємо свої паспорти, прихоплюємо всі, що є в цій будівлі, цінності і звалюємо з пустелі. Благо машин тепер вистачає». «Лишаючи все, як є?» – скривився програміст. «Так, давай другий». Другий варіант без змін. Хтось їде на ель у пошуку ботів-утікачів, везучи з собою кілька почманілих недоумків. З тих, що зараз спливають слиною в нашому підвалі. Ріно затнувся. «Далі розказувати?» «Не варто», – похитав головою Тимур. Після тривалої паузи доказав, «ми повинні довести справу до кінця». «Ти певен, фела «Сьогодні ми ледь не загинули». Всі четверо, Алан та Лаура, помовкували. Я розумію, що це невиправданий ризик, ретельно підчуковуючи слова правив Тимур. Розумію, не ми заварили цю кашу. І розумію, наскільки це небезпечно. Але ми повинні знищити ботів. У нас є шанс. Через кілька тижнів, можливо, навіть за кілька днів цього шансу не буде. Окей, просто відповів хедхантер. Хто поїде?» Єдиною реакцією стала напружена мовчанка, яку перервало насмішкувати хмикання Ріно. Тимурове запитання не мало сенсу. «Алан не поїде тут без варіантів. Розбивши окуляри, Лаура перетворилась на безпомічного крота, хоча й без того вона була б радше тягарем, аніж підмогою. «Збирайся!» Здоровань по-панібратській схойовдив Тимурову Чуприну. Нема чого відтягувати. Я волів би опинитися на «Ельтатіо» ще завидно. Лаура допомогла перетягти трьох ботів на заднє сидіння пікапа «Тойота Тундра». На той час вони так загидили підвал, що сморід розповсюдився на весь перший поверх. На всяк випадок малюкам зв'язали руки. З собою Тимур Торіно взяли дві помпові рушниці, кілька гранат «Ф-1», GPS-навігатор, два протигази, у ботів міг бути зоман, взяти із покинутих біля пурітами та урегів, рацію та трохи води. Програміст також наполіг, щоб всі четверо мали при собі паспорти. Щойно все скінчиться, вони не зволікаючи чкорнуть геть із пустелі. За чверть години приготування завершилися. Тимур заліз у джип, лавура стояла остронь, Тиснулася до огорожі, винувато туплячи очі. Хетхантер завмер біля машини і задивився в даль на північ, поклавши руку на дах. Десь там, посеред пісків, біснувалася психоістота. Вона, безперечно, знає про загибель Кацуро угото Ребеки, знає про нейтралізацію ботів, через яких пробиралася у цей світ. Ріно дістав з кишені пожмакану пачку мальборо, витрусив звідти цигарку, останню. Уважно обдивився сигарету, пом'яв її пальцями і тільки потім вставив до рота і підпалив. Курив довго з насолодою, випікши тютюн аж до фільтра. Він розумів, що це може бути остання сигарета в його житті. Докуривши, він виконав порожню пачку геть, сів за кермо і повів Тойоту на північ. Понеділок, 31 серпня, 17.59, житловий корпус. Велика зала для нарад тонула у півтемряві. Сутінки зладжували ознаки занедбаності, що встигли проявитися і тут. Перекинуті стільці, пил на столах. Та комп'ютер. Несподівано переговірний пристрій, спроєктований Ємельяновим на замовлення Вадима Хорта, тихенько скрипнув і запрацював. Підключений до нього монітор почав сіріти. Мишасте світло з екрана набирало сили, виокремивши частину головної зали, те крісло, на якому колись сидів Тимур. Невдовзі у лівому верхньому куті спливло підтвердження встановлення зв'язку. Курсор зіскочив на вихідну позицію і блимав. Через секунду на екрані з'явився напис. «Вони помруть, а потім я прийду по вас». Повідомлення висіло чверть хвилини, після чого передавач вимкнувся. Монітор погас. Лаура заланом нічого не бачили. Вони засіли поверхом нижче по радіо, слідкуючи за просуванням Ріно Тимура до плато Ель-Таттєво. Понеділок, 31 серпня, 18.27. Тихий океан 433 кілометри від узбережжя Перу. Коли годинник показав чверть на сьому, Б-2 пішов на зниження. Півгодини тому кувалда Харрісон поступився пілотським кріслом Джеремі Руа, а сам зайняв місце місіон командера. Майор Хетуей копошився в задній частині продовговатої кабіни, готуючи сандвічі та гарячу каву. Примітка. Звучить приголомшливо, але це правда. На відміну від російських дальніх бомбардувальників Ту-95, де на перших серійних машинах не було навіть туалетів, Б-2 обладнаний повноцінною кухнею і ліжками для відпочинку екіпажу. Рівно о 18.27 за місцевим часом Джеремі доповів, що вони зайняли 150-й ешелон, знизилися до 15 тисяч футів. «А швидкість?» – запитав майор. «Тримаю 360, сер», – відгукнувся Руа. Примітка – 360 вузлів, 670 км на годину. «Скидай!» «Бачу Геркулес», – майже відразу, потому відрапортував Харрісон. «Ага», – кивнув Руа, зіркнувши на радар. «Курс 270, швидкість 340, йдемо на зближення». Якісь інші літаки долинув з глибини голос Роберта Хетвея. Тривала пауза. Ніби нікого, майоре, відказав Ентоні. Ніби? Що значить ніби, Кеп? Чисто, поправився капітан. Ні вгорі, ні під нами. Добре, може й проскочимо. Зі сходу, виповзаючи з океану, стіною сунула чорнота. Ні берега, ні вершин Ант не було видно. Далеко внизу день уже вмер, хоча на висоті 4,5 кілометрів він усе ще борсався у передсмертних корчах. На заході догоряли фінальні відблиски зорі, забарвлюючи правий бік фюзеляжу ніжно-ліловим кольором. Чесно кажучи, хетуаєв було наплювати на те, чи засічуть їхній бомбар, навіть якщо хтось з щеліської берегової охорони чи хоч би і ППО візуально зафіксує наближення Б2, шанс не таке в темряві нові, привід чорний і літає без розпізнавальних вогнів. Вони нічого не зможуть вдіяти. Ефективна площа розсіювання у Б2 «Спіріт» настільки мала, що найсучасніші самонавідні ракети не бачать його». Примітка – ефективна площа розсіювання в радіолокації, площа уявної поверхні, котра, будучи поміщена в точку знаходження цілі, перпендикулярно до променів локатора, створить у точці розташування радіолокаційної станції таку ж густину потоку відбитої потужності, як і реальна ціль. Іншими словами, ЕПР – рівна площі суцільного листа – отри, якщо ним замінити реальний об'єкт, наприклад, літак. Поверне на радіолокатор хвилю такої ж потужності, як і сам об'єкт. Вимірюється у квадратних метрах. Ефективна площа розсіювання об'єкта залежить від форми, розмірів матеріалу, з якого він виготовлений, а також від орієнтації стосовно приймача локатора. Ефективна площа розсіювання реальних об'єктів Винищувача 3,12 квадратних метрів, автомобіля 3,10 квадратних метрів, важкого бомбардувальника 13,20 квадратних метрів, і вище крейсера 12,14 тисяч квадратних метрів, людини 0,81 квадратних метра, лебедя Шипуна менше за 0,228 0, квадратних метра. ЕПР стелс-бомбардувальника Б-2 спіріт коливається в межах 0,0014, 0,1 квадратних метра. Це значення значно нижче від мінімальної ЕПР, на яку реагують зенітні ракети чи ракети-винищувачів 0,3 квадратних метра. Цепто для самонавідних ракет 150-тонний Б-2 просто не існує. Збити його не вдасться, хіба що хтось примудриться пальнути прямою наводкою. Певно річ, якщо літак помітять, скандалу не уникнути, і то якого скандалу.